fosina min seiati a'malina me yahdihillahu fala mudilla lahu wamayudlillahu fala hadiya lahu ashhadu alla ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu washhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu thumma amma ba'd te gjitha lavdit falnderimet janë vetëm për Allahun xhallal xjalaluh ate falnderojmë për çti fal edhe udhëzime kërkojm sallawate dhe selame prishndejtë të më të plota të pandërprerë me njeriu më të mirë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shoqërua të tifabilës së tij dhe çdo muslimani besimtar i cili ndjek hapët e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndroruar gojë, do të vazhdojmë në ciklin që kemi filluar në ditët e shtuna mbi punën e zemrës dhe të folurit për brendësinë e njeriu. Allahu xhuel xelalu ka krijuar njeriu me të mbrëndshme dhe të jashtme. Andaj zotë i unë Gjellit Jelalu u shpesh këri përmend veprat në Kur'an Përmend ata të cilët bëjn vepra haptazi edhe pshehurazi Sigur që të thëtë Allahu Gjellit Jelalu në surën e lëbëqara E lëdhin e ju mfikune emwalahum bil lejli vë nëhari sirën vë alanijete Të thëtë Allahu Gjellit Jelalu ata të cilët i apin parët e veta për Allah Natën dhe ditën pshehëtazi dhe hapurë sheh ta zipra kur nuk e sheh dikush e çka të baje me punën e zemrës dhe hap ta zykur e shah e vet po e shohin edhe të tjerët e neve sot na intereson në këtë varq të ë veprave e brendshme e njeriu si të rregullohet e brendshme e njeriu përmendëm se veprat e zemrës janë disa të cilat si i kompan mendi i të ardhur të shkocitura nga libri i Allahut subhanahu wa taala dhe kemi filluar nga më e rëndësishmja prej tyre etjo edhe shehadeti mban kët emët, ai është ihlasi dhe, dhe sinqeriteti, të çënurit i pastër në në në jetë me Allahu subhanahu wa taala. Për mendom definicionat e sinqeritetit, rëndësinë që ka sinqeriteti, çka fitojnë të sinqertat, dhe tani kemi ngel tek monirat dhe rrugët dhe hapat për të bërë veten të sinqert. Për si të bëhemi me Allahun dhe ljalau të, të sinqert. Si ti bëjmë vepra tona vetëm për hirtë të zotit të bareke Të bareke vëtjara Filëmis të ndërua vetët duhet të adhim Se kjo punë është erald Pra Të ligjerosh Të ledzosh Të mendosh Të bësh me të zlis këtë pun O shumë e lejt Por të bësh veprën sincerisht për Allahun Gjelle Gjelalu Të jeshtë sincerit më Allahun Subhane vëtjara Nuk është qështë i e lejt Andaj e përmendëm se rruga e par Por të qeni sincerit ës çet kërkohet ndihmë prej Allahut xhelel Gjell xhelalu. Kërkohet ndihmë prej anës Allahut te bareke ve teala, por çfarë asuye, qase vepra është e madhe dhe vepra është e ran, andaj kërkohet ndihmë prej Allahut xhelel Gjell xhelalu dhe thuaj, o Zot, më bëj të sinqert. O Zot, më bëj të sinqert. Kjo është mënyra e parë. E dyta, çë përmendëm ligjratën e kaluar është që njeriu, zemrën e vet dhe organet e tij, gjymtyrat e tij Të ja të dërzon Allahu Gjilë Gjilali Dhe kjo ja mundësona ti që të bëhet I sinqet me Allahun të bareke Të bareke vë tjara E treta ishte Që të anjef Të kundër të një sinqeritetit Dhe sa e keq është ajo Cikur që ka thonë po poeti Me të kundër të të bëhen qarta gjërat Pro kure shëti të zezën E merë vërsa Sa që nërën e bardha Dhe gjërat krason me të kundër të të e veta Kër vjen dita e marën vërse Sa e ardhë ka qenë si në ata Dhe kërë vjenë në ata E kuptojmë lërën e E ditës dhe kështu Edhe kështu më rrën Andaj njeri ju Kërë i shetë të kundërtat Por që e mullë me së mundje marvesh, më rrëvesh Këtë të më banë shëndeti Cikur që ka thonë Për nga meri ale i salatëve sëra Shpizzoje jetën para vdekes Shpizzoje shnetin Para së mundjes Shpizzoje rinien Para pleshtrijes Shpizzoje Kërës i angazhuar dhe këtë kjo dozëshfar argumenton se ka bër pejgamëse ran paralele mes të kundërtave me njëra me njëra tjetrën. Prandaj kur njeriu e kupton se sa e keq është vetpëlqimi, sfatësia, fama e këto merat, atë rruhet për këtyre gjërave, desha këto janë të kundërtat e sinqeritetit. Prandaj sa më shumë që njeriu e nje të keqën e mos sinqeritetit, aq edhe më shumë mundohet me me ju largua, mundohet me jullal gua kjo ishte mënyra e tretë çe duke parlando i çelot ne kaluar dhe un ndalem tek mënyra e katërt se si ta bëjm vetveten të, vetë të sinqer dhe cila është ajo ajo është që njeriu ta kput çdo lakmi te krisat dhe mos ta mban mendjen tek ata dhe ne e përdorrim kta vëmendja çfarë është vëmendja zot shikoni në ju na rrave është e çart kjo Kur njeri ju i detalizon gjërat Po dhe në shqip disa pregjërave Kuptohen qartën se e zbërthan Fjallirë Vëmendje, ne themi me marë vëmendjen A themi me marë vëmendjen? Pra me e vëmendjen Kue ka vendos mendjen Andaj njëra prejmonirave Për të bojë sinqet me Allah Ungjelora cila është është me e këput vëmendjen Pre kriesave Mos me anu menën që apëtoj njerëzit Mos me janëu mendën lëvdatave të njerëzve dhe mos me janëu mendën kritikave të njerëzve. E që është çështë e thithë zot. Ja se do ta shohim na me lein Allahu te bareke u te ala se është era njeriu kur kritikohet, do është e amël kur lëvdohet dhe i vjen mirë. Andaj njeriu nuk e ka të lehtë, nuk e ban që njeriu me kalu nga lëvdata dhe kritika, sikur mos më kanë asgjë, veçse asoj që i çet me Allahun te bareke te bareke. Ose ala permendëm disa prej e, metodave që e ka përmendë në këtë kontekst El Harith ibn Asad El Muhasibi, sigurisht që vërmendëm lëjratën e kaluar, pastaj përmendëm se prej metodave për ta kapur dëmendjen nga njerëzit që është ose të med meditohet për njëri, kush o njerëzit që më ia vnunë mendën? Kush o njerëzit që më morr me ta? Kush janë njerëzit që ne mi kushtojmë vëmendje atyre? A nuk është insani i cili lindi vogël? A nuk është insani që habuk Ajo nuk është insani që është i dopat, që sëmurët e këtu më rad, a nuk është insani që brejtore ka të verbër, brejtore ka të shurdhër, brejtore ka të paralizuar, brejtore ka të çmendur dhe brejtore ka gjithashtu çmendur dhe brejtore ka që në një gjendë është me një mendim në një tjetër në tjetër, një tjetër dhe këtë kjo e bën që njeriu mos sjallojë njeri. me ndonjërin. E kujtëm ja në omenan, do të më bëhet me ndonjë të Allahut te bareke, te bareke o teala. Gjithashtu meditimi në hallat e njerëzve e bën njeriu që më e kaput po vëmendjen dhe mos më bëhe strumbullar dhe e balanc fjalët e njerit çfarë thojnë ata me vepru dhe kur ata sfllasin me vepruhet të të kundërtën andaj kanë ardhur shumë për këto fjalëve të cilat kanë ardhur nga dietarët e muslimanëve mbi mbi këtë çështje thot Fudail i Yadi dhe i do të vinë edhe një fjalë edhe më me vlerë e Fudajl ibn Iadhi rahimahullah, pasi Fudajl ibn Iadhi wasat ka shumë njerëzve që më së shumti ka kushtuar rëndsi të brëndshme. Çdo shoj me lein Allahu te bareke we teara, edhe ka qenë ka shojme, e njohur nga Fudajl ibn Iadhi se ulemat e muslimanëve të mëdhej kanë marrë nga Fudajl ibn Iadhi si atqaymake në vepra, si bëj vepra me të brëndshëm, dhe jo me të jashtëm. Fath Fudajl ibn Iadhi, tazayyanta lahum bis-sufi I drejtojt njëri jutë, dhe disa për njëzën të kaluarën, thotë, uzbukurove për njëzëve me te isha të varfra, e ata nuk të adhanë vëmendjen. Qikonit, nuk të adhanë? Vëmendjen. Pas e thotë, te zejjen të lehum bil Kurani, falem të rahum jërfaune vëmendjen. Thotë, pas taj uzbukurove me Kurani, për me e morë vëmendjen dhe nuk e morë vëmendjen. Thot të zëjën të lehun bëshejim Bahte shejim Kullu dhalika inëma huë li hubbit dunia Thot ti vazhdo në muzbukuru Herë pas here Me gjëje pas gjëje me atë dhe me ketë Dhe ti ketë këta nuk e banë pos me e marë Dashnin e kësaj duniaje Pra ka mund cilës e njeri Muzbukuru Me gjërat të cilët i përkasin Allahut E aje do vëmene njëzë dhe po Por që më vëzër Kullet zohet Kur'ani Por që ka le zohet Mu fitu shpërblimit e Allahu xheloa ala. A ka ndonjë verse si në Kur'anin me fitosh shpërblimin e dunjës? Po. Andaj di sot për shembull i shef njerëzit fot sazanin e mirë paska. Dhe shpërblehen. Me bomba zbatuçat Kur'an që ai ka lexuar kimezanin e mirë, i thonë, "Kjo është shumë radikal." Çat Kur'an që e kanë shpërblir? Çat ajo ajete banë, që i kanë thënë, "Masha Allah, siç po lexon," po në recitues, të njëjtët nëse i zbaton ndikush, thonë, "Shumë e kashtrëngue." Po çai Kur'anës? çaj kuran i cili ka nxit me vepruket veper, a është çaj kurani ska ti e ke shpërblye dhe e ke e ke graduar njeriu i cili ka një ijadi, ka e ka lexuar me Zot të mirë. Andaj do të futdhailin e iadi, njeriu ka mundësi e marr, fen për të zbukuruar përpara përpara njerëzve. Dhe i ka thënë njeriu futdhailin e iadi, ka thënë do ta mësoj ty një fjalë e cila është më e hajrit se sa dhunëaja, desha konta. Çfarë i ka thënë? Ka thënë për Allahun. Pasha Allahun Nëse Allahu edim prej teje Se Prej zemrës tande Ka ndalë të gjith bit e ademit Dhe se në zemrën tane Nuk ka askush Posë Allahu gjellë gjellalu E pastaj Ti i lutësh Allahu Për çkartë dë koftë Vecë Allahu ta jetë Shkën lëzër Këtu ka shumë për e meselë Qika përë e foda i limë një adi ka von me dit Allah ose në zemrën ta në s'ka asnjë biri i ademit për kërkan ti çjeton poshtë për Allah s'ka mundësi ti miqudorta Allah me të, me taksi bosh sigurisht që ka thënë Muhammedi i të njëjtën me fjalë të tjera kur ka një njerëz i i ka thon oh hoj a ditë sa jam tu lut's po m'përgjigjet Allahu xhelel xhelalul i ka fa një shkurt i Muhammedi ka fan bo i dashur njerëz të haj mos anë të jap shkadush do Bëja që ka e do Allah u gjeloara Që të bëjë shi dashër të aj Kur të bëjë shi dashër të zoti Allah u t'jef krejt Fudejni një adish për ka thënë Ka thënë, me ditë Allah u se se kikër kanë zemër Pos Allahum, qka t'i lipë është t'jef A me në dhe zeshpesh lutëmi A me e kena pak dëvarë zemërën të filani Dhe t'ja allani A po E dhe thojnë në në sebepe kena ta A me ka mundë si ke kalu pak ma shumë Se za sebepi e është Se përket Allahu i جل و علا, edhe pasaj normal se na kujtojmë, siç ka në hadith, se Allahu, fache, Allahu kiametit, i جل و علا ju thotë ato le të gëbojnë vepra sa për sy e façë, ju thotë Allahu i جل و علا ditën e qiametit, shkonit te ata, çka keni punu për miu pa, marrni shpërblimin atje. Allahun e lutim që Allahu të pastron zemrat, zemrat tona. Foth Bilal ibn Sa'di sa rahimahullahu taala, thot mosuboi evlia në publik e armik i Allahut psehtas mos u bën mik i Allahut publek atinza tinza i armik i Allahut dhe Lojala kjo ze pyetë ndonjëse shitë ndervisha bëhen për sufi bëhen për devotshëm në Facebook bëhen për devotshëm nga për TikToka dhe Twittera dhe për për pamë të njerëzve dorco që i shkelin kufit i Allahut e të tërët, për dhe Lojala nitet e tyre të përditshme më thonë me rancia mos të pa dikush Malancia mos me zonë aparati. Malancia ti mos të shohin. Ati çka kanë mos tani nuk ka problem. E kjo do zërosh. Kjo është mungesë frikës për Allahu xhelalu ale. Allahu xhelu xhelalu na qansoon gjunë pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Se ka thënë Ali sallallahu alejhi dhe selam, ali i xhanzeni Muhamedi, në musedin e Tina, ka thënë o ju muslimanë të rinj, mos i ulumtoni tëmetat e muslimanëve të vjetër. Sepse nëse ju i ulumtoni të muslimanëve të musliman vjetër, tëmetat Allahu kam ju zvullu e në dhomat e juve Në dhomat e juve A në dhe zërë, a një njëri cili që ka thënë, Bilali i Saad Ka thënë Musuban të imikja Allahut në publik Po t'inza shko Kur jet t'i pshat Orgjinali je kur jet t'i pshat Orgjinali je Kur jet t'in katër dhoma E di që kur kusë mundet me t'pa Shko në menja për haram Thu nuk e baj Sa Allahu ato për E për këtë njërë dhëzër ka thamë Për nga mërë a.s. dhe selam Se djekë gjenemi Ama Tinza Banë qëka të munësh E pastaj Dil shkruj Facebook Andej e këndej Se a di se unës e kam gjelozi Për fejnë Allahu Gjellewala Allahu nuk mashtru Jukha di'uun Allahe Velladhin e amanu Ama e khdja'uun Illa enfusehum Të dhe Allahu Gjellewal Mundohen me mashtru Allahun Dhe besimtarët Por veç vetën janë të mashtruhet Andaj, të bëhëshë një qëtë me Allah unë gjatë cilë e adezër, është kërë që këtë jesh pëshehturës, se kretë, veç të e dhe Zoti, që ka banë, që atë është, ajo është një cia e vërtejtë me Allah unë të bareke, të bareke, vëtë e ala. Pasë të ka thanë, Bilali Misadi, ka thanë, mësë u bënë me dyftyra, e asë me dy gjuhë, njerëzve u ashpaqë një gjë tjetër që të falenderojnë tyje, ka thanë nër Ka të më subon me diftyra, njerëzve një shfaqës me diqka tjetër që të të falenderojnë dhe të të ladhërojnë dhe të të ngrisin, a ma tje e di se zemrajote nukën qatë nivel. A nëzër, sa shmëranësina mësë me nancina, shfaqë dhe vëshëmëri i ma shumë se sa kena? A di sa e zërë shmënojshë kjo? Po që e më dhe zërë, a këshmi mujtë na më shfaqë dhe vëshëm qasë sa jena? Oshë problem, na gjithë na më nga më shfaqë dhe v Sepse na kena qëtë njërëzën me e më nduë për neve, aqë kanë nuk jena. Por që e më në Sena të, uleze, e këshme thangë shto, Lëzër. Shë bëzërje. E shë e më dhe valët është me i larti. Shloma mu ka merë në shpi, tinza. Liri shlomani mu ka merë në shpi, tinza. Edhe qaj që ka të më shpi, në qaj jamone. Cëli pranon? Cëli pranon, Lëzër? Asë njëni nuk pranon. Më shkër alë që jë Më bajt më di njerzit sekretin, çuçi ja udin publikun, pse? Sepse publik njerëi është ndryshe. Andaj vë zot, është shumë e rëndësishme që njerzit ta kuptojnë se cilëtiteti është me çfarë? Me drejndshmëri. Jo rasisht pa ali sallallahu alaihi wasallam, më i miri pijuvës që ai që është mëj miri mëj miri më i miri me gruën e vet. Na kemi përmendur këtë hadith se këtu po josen nuk nuk e ka folur për dashninë. Domethë ku është më i mirë në romantik? A jamë jo Osi cëllit për romanse të gërën e vetë Por për qëtër shka ka thonë Sepse atje në sekret Asajti nuk i ruësh Me ata folë që ka të munësh Me ata e shpa si natyru në tare Sikë që ka thonë Ali e Sheukeani Hoxha Jemenit Ka thonë në libën e ti nëllu e otar Thotë ti isha plot prej burrave Kur dalin i ashtë Mahën të matëshëm E të matër E ruhën E kujdesën Kërdel me shok të vetë, e me dostat të vetë, Apo ka do të pak i devot shumë, E dhe ruhët, ka thënë si të hinjë në shpi, Bon të tigër, tigër bon, Andaj ka thënë Aleji Salatë dhe Seramë, Maj miri pëj uve, nuk aji maj miri cili është, I ashtë, por aji cili është me grune vetë, Pse? Se dhëtë, zakon ishë dhëtë, Por se baj malu me këta, E po për po qëti se ti, sekretin ta në ki qëti, Andaj ka thënë Aleji Salatë dhe Ser Me gratë e mija Nan graj ka pasë për njëherë Asë njëra së shtangu për kur gjëjqë Për sërra që Se si a ka dhon haki të gjithave Në respekt dhe dashni Thot ajë që radiallahu anha si që ka imam një, Nuk ka kalu dë njëherë Nuk ka, ka, ka për, kalu dë njëherë Hinn me dhe ndal me Ka kalu pran meje Vecë se më ka shlu Ka një fjallë me të cilë më ka rritë disponimin A na dhe zërë Nuk kaloj në vecë se e gjujnë Ka një lafë ka lopi limun e dola. A keni ashtu? Ne duajme? Pse mos me vujt? Elom ju bof. Andan ashtu që ja nevojon dhe prapë pretendojnë kur dalna jashtë nga se na më e bura errën ashtu nga ta ngat që na mukoën xhelat. I mashtroi një njeri se pa para mua mashtrua. A kushun diku më bën 1000 ra, bara mua paskon 1000 mund mashtrua. Fat Aisha radiyallahu anha nuk ka kalu pranë meje pejgalla me sallam vetëm sa më ka dhënë një fjalë me të cilën më ka rrit disponimin. Pa fëse grujës me shka i rritë disponimi Ora, A ra di me shka i rritë disponimi Tu i shpraj e dashni A na përshemur Krejt e banë gruja Biçka ja huq so, muncime, bo, A ba, na kapmi për të hqmën Na kapmi për të hqmën Sikur që njëri për të jetarën Shafë thot Thotu ni i kam I kam Gjashmi metre tok Gjashmi metre tok Dhe për i tyre bletët e mbledhën nëktarin A e mlejtë nëktarin, në apo? Ka thonë zë dhe i shofë që ditë që mizat I kalojnë ketë këto e këter Kilometra katëror I kalojnë me mija metra Katëror Ka thonë dhe vinë të një metrë katëror Kë është mlejtë jashtitja e kafshë dhe që ati nalët A ki po mizat dhe zërë I kalojnë ketë nëktarin, nëktarin, nëktarin, nëktarin në E kalojnë ketë lullët i ka përcen Miza, ku nalët miza? Miza nalët në fekale Çetoj ubo atmir. Çu është nda disa njerëz, sikur thot Sheikh Muslim ibn Taymiyyina në librat e minahju Sunna, ka thon disa njerëz që janë simiza. I shohim me çindra të mira. Shkojnë në nalën te ku? Foin kia dose të kubbi. Çet. Ti thuaj po i qom parlemente këto le motë o xhallar, këtë dunya e zgubernment. Po ama se si miza, nalën, nalën, të kubbin e do. Ne këta janë simiza, po në nalën ku nalën, atë që zot mundal. Çu çdo janë këta njerëz zot. Edhe klojshat Dhe këta dhe sëtë përmërmejnë si janë si miza Pa dhe flotë për njësë dhe sëtë nuk janë si këta Pa e kanë metodën e këtënve Nuk mundë në të miu barë Hatë ati një javë Pa tashlu një kritik Këtë e kanë gabim Veç kje e ka mirë Këtë kanë trafëtu veç kje s'ka trafëtu Që ishtë të sadikë rrafi i Hoxha i e gjiptit Këtë thotë Këtë vë ju ka përzi meselja Këtë ju ka bëjë qarë cilët e fshillat me 100 km nëktar snalet në kanalet në kanalet e gjuzdot morale Allah e ndalon ana shikojëse o shumanancë çë neta përmbësojnë të mbërëshmën sepse Allah e shpëtë mbërëshmën ton as ka hapësmë na për njerëzve çka ju shfasni me njerëzve na ket njerëzve ju shfasni ndriç Allahu Az A ke vone njëri të dalë me pijamama jashtë jo në urgjencën më të madhe njëri në urgjencën më të madhe me ditin spital kam e shku do të prit vesh Allahu Se më vesh, së ndalë qështu E qaj është ka, ka, ka, ka, ka, ka i e ti mrejnë a qaj e orginale E qaj është ka i e ti mrejnë a qaj e orginale Qaj është pa i për jashtë Ketë për zbukurimin e njerëzve Thot i mënkajim El Gjozie El, el Fewait Thot nuk bashkohet në një zemër Sinceritetin Allah Dhe dashnija për lëvdat Edhe falëndërimet e njerëzve Thot dhe lakmija për atë që parash në duartë E tëre, sikur që bashkohet ujë me zharënin A bashkohet ujë me zharënin? Nuk bashkohet A naj nuk bashkohet dashnija Për lëvda Laknija për njerës Dhe sinceritetin me një zemër Ska mundë si me u bashkohet Thot Nëse ne pësijot Talip sinceritetin Thot Atere fillimishtot Jepu shkote lakmija Fillimisht Dhe preje there Lakmin të anë Me thikën e Këputje së shpresave to, I bënkaj me lëgjëzija për shumë Në mënirë fizikët Ka thënë e të doshë me shku të shqëtë dhe të cizit jeti Ka thënë, merë në i thikë Kjo thika, qua thika e Mi këput shpresat Edhe ngule në lakmi Poro, të lakmi e njërëz dhe shkaj e ki Merë këputje në shpresat dhe që aty njëtë Pasaj sve kërë kërë Kërë kërë kërë kërë Kë shkoc aty. Ka thon dhe largoje kët dashnin, çka e koh, ekipër këto tu dija, sikur që ë nuk kanë lakmuar zahidat ë sikur që kanë lakmuar ata çka e dojnë ndonjën, ka si ahiretin. Por bëj prayerin dhe largimin për famës dhe lëvdatës si kur që je për njësë dë njësë dë njësë më dë njësë pas e shpe ka thonë ka thonë nëse e prejnë mirë lakmijen dhe e pastronë mirë largimin nga lëvdata dhe dëshira për të qenë i lavdruar atarja ke qelë udhën thot me mritë si qërëtetit këtë janë vëzërsi gjemba gurës i udhës dushmi pastru mirë për me mritë si qërëtetit nësë nuk, nuk më nëshme Dheri atje, atërë thotë, e nëse thue, qyshmi a vetsu vetës, therjen e lakmis dhe mos lakmimin në lëvdata dhe madhështin e vetë vetës, ka thotë të them tyje. Përërja e lakmis bëhet me diën tane se duesh të adysh me bindje, se gjdo senë që ka ti lakmon të këtë tjerët Në dorën e Allahut është Krejta jo që ka t'jelakmon Në se do t'i kush Qysh kur filani Sospun Ka i karenët Mëske filani Kështu me të kërkun Thot i mën ka i me gjozije Ta di se e ka në dorën e Allahu Allahut t'a ka pru në dorën e atina Ama nëse do me e këpu qpresën Nëse do me e këpu lakniën Ta di se kitë ato i ka pas në dorën Allahu qëllë Qëllë e gjelalu Allahu i jep Robit Shka doje Jo diku qeter E se ti mendojnë Se pulizimin të bje njere Jo Allahu Ti ke ka bua Diku sot po mu Shefi ve me njev parot Ke hoxja u ka të ranu ket Shefi të do të me njev muhet Dinart ndor Po shefi Pika u bo shefi Me të do në të i parot Shefi të kush java Dhe pse duhet me të do në të i shefi Pse shefi duhet me të do në të i parot Shefi të kush java E ati shefën na lë kush ajo. Do ne se e, e bëjmë kët xhinjir vëzë, ku kthehet xhinjiri fundit te Allahu xhel xelalu. Atë hazë shefi ku e morr. Shefi ku e morr. Janë thotunë e marr malli mvlaj qës në pazar se mos më mor nuk shitet. Kjo është për sepëpeve, kjo është për sepëpeve. Po ti çka morrë më në ditë pazar? Çka morrë më në ditë pazar? Po zazavot, po zazavot ku i morrë. Baçeteme, bashën ku e morrën. Tok tok tema dhe filloi këtë me lut llojin e pak si budoza më. Çfarë do vet palidhe? Jo, s'na do vet palidhe. Baçën ku e morre? Po baçën e vot, baçën. Po baçën ku ku ndër ajo aj domat jap kundër. Patligjanin ku e morre? Specin për me nxjertin tregat i ku e morre? Ato toje kena uit, foren etjoti dona me Marina. Ti për me nxjert në pazar me morri dinar. Allahu dash me zbitë shijun Andaj Allahu nuk i përmenj të detalët e artikujve Mi aftën Allahu me përmenj shijun Thot Allahu e zbitë shijun Dhe del bereqeti Qka del, jo e din e ki qka del Andaj zhe përmenj zhirtin pazar Dutë Allahu me i dhan leje shijut me ra Andaj zhe di më ka imel gjozije Allahu i aprobe qka të doje Thot sa i përket me e largu lakmin Prej Dëshirës që për të qenë i lafdruar Dhe i madhnuar Thot kjo e letëson Kur ti e din se askush Ska mundësi Me të ba dobi me lëvdatën e vërt Kur ti e din se askush nuk mund Me të ba dobi me lëvdatën e vërt Nëse të vjen dikush ti e përshemur E ti e përshemur fukara Apo me një standart ekonomik Mes atar E thot, o oh, vla, e nga mbën dhe nga këtë bashkë dostat Po dhe nga me shpal milioner Qaj i thutin, Allah oh, është të vle, vla Pune ma dhe o kjo E këtë nga mbën dhe nga me shpal milioner E do të pish sot që ne me trajtusi milioner, edhe ti neven ata trajtonse ti i milionat. Çka ju thutë? Jo, ju mundi më të trajtuo mua pun parësi kam. A është më logjik kjo? Ato do të dojnë, na na bodëna po me trajtusi milioner. Po alloh ish problem që do të na trajtuosim milioner, po ku ti marr bardh? Ju tentojnë ne muzin milioner. Emiru po vë se kur vën dikush të thot, unë po duam të trajtuo vëllathi si Sheikhul Islamu te imia. Po talloh ish problem vëllah, bëre çu shpjegoj kur ju kallzoj. O ti O tinata të thonë çka duan, ku i ke ilmin e ndërmindjes? Unë po duhet timë trajtuesi Zahave, po duhet trajtuesi Imam Abu Hanifeh rahimahullahu teala, po duhet trajtuesi në horizont për oxhallare të më. Po ti trajdon gjithditën. Do trajdon gjithditën ku ta marr ilmin e ati, ku ta marr sinqeritetin e ati, ku ta marr stabilitetin e ati, se të trajdon si të muaj skadosh. Allah zot, nëse dikush e vendos fot, na e kena vendos në vaznija, keni vëbot, vaznija kanë vendos me na trajtu. Dikush thotun e ku vendos valla me trajtu për mjek në ai turnament doso go griposo ku mësoj logjikë zanat në youtube apo youtube e ka pa po, dhe ka dal ka punuar youtube e ka pa po, ka dal ka mjekuar ka vëzhgë shumë çuditshme vallahi çfarë zamani ka ard shumë më çuditshme çfarë zamani ka ard subhanallahu ande qatana al-islam ad sana nuk vjen nikoh vetëm s'ajo e cila ka kalu me ma, ma pak shër, sa që ka me më pak sharr s'ajo she ka marr e lutim allah që allah tërën, sepse, të na ruan ya rabbel alamin të na ruan fejën tonë sepse çdo vobe ze feja tregti Si cilje e ka një qësi Si cilje e ka një një telefon në do Qëka doj e bal Dhe sot e, e, e shifni Zanin të e miton Zanin e e miton Sikur ti që flet Zanin i jët Edha i e shkrun Ta thot Sikur ti e të fol Ma djetët të nacionët Tonacionët Komplet të nacionin Kurti e ullë dhe E ngrizon Nisësoj që ashtur Allah unarujt Anë dhe zër Sa kemi nevoj që nejtë pastrojme Me zotin tonë të bareke Të bareke V Thot, dhe nuk dëmë ton në nëshnimi i njërzve. Kur të e di se nuk ngrit, e asë nuk zvrit, lëvdata dhe në nëshmimi i njërzve, vetëm ajo që vjen për e anës Allahu gjele gjele allo. Pra dishka e cila vjen për e lëvdata dhe për e Allahu. Apo Allahu me të përbuzë rruna zotë. Athera kjo është kjo është që nuk ka mundësi me me me ularguje. Sikur që ka thandë nomadi bedewiju kur ka hartë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadith ka nxjer Imam At-Tirmidhiu në Sunen At-Tina ka thënë erdhi një bedevi te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i tha inna hamdi zein wa inna zammi shein فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله عز وجل arni bedevi sa bedevit janë shtu sot të këtij llojit bedevive i kemi plot në Facebook at Vitera Instagram dhe Tik Toka ka hani bedevit te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i ka thënë Kur une e lefdroj dikan, e ndryqoj, e zbukuroj. Kur ta, kur ta shaj, kur ta nënçmoj, ka thon, ajmo, s'ka mund qime ngrit kohë. E nëzinkë e. e, e, e I ka thon, për nga beri sallatës e lëmë, që kish ka thoa dhe ti, është Allahu, jeti. Allahu kër lefdroj dikan, e i për qilë, dhe ka hi për nga beri sallatës e lëmë. Dhe kur Allahu e nënçmoj dikan, Edh nëse je mi i joj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam zbandovi, të zonaj lezonan Kur'an dhe adhurojna Allahun me këto sure, tabat yada abilahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Mallkuor çov dora e Abilaheb dhe mallkuor është borë. Si gabodovi kurjo pasuria tinë. Mi joj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, baban vllah. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, baba i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, ebu Lahibin vllazun. Allah u jam alko në Kur'an Dhe ti kërë jam son një litanë surën Surën e pisureve shkurtra Që ka i dhu Lezoj e mirë Malkuar qovë Mijëj Kujna Dhe nga mërë e shëllë Dhe neve sot Sa për dhe vi Una thot Kurna A këni po thot I kemi pytur ulemat e mëvoj Këni ka pyti Që ka në ke pyti Ku Që ka dhësër ubo Ubo loj ki mua bet E kemi pyti thot ma Dhe kjo renë pas rene Gë njështër pas gë njështër Gë manipulim, pas manipulimi Këta njërë vëzër Sikur nuk besonë se ka me dole për për azoti gjellë gjellalu A mendoj këta njërës Se ka me dole për Allahu gjelluala Këta që mendojnë se po të kritikun Shkove Po të lavdrun tipin qil Jo vëzër Dije Se lëvdata kur kujt nuk të bandë në dobi Dhe në nëshmimi kur kujt nuk të bandë në dobi Pos Ajo që ka vjen për janës Allahu gjellë gj dhe nësë njeri u jeton kështu, nuk mërzit atë lavdrojt dikush, atë nuk lavdrojt dikush. Kjo e që kanë ardhë nga fjalët e ulemave. Thodimë në kajim, e lëgjohëzije, atë herë thotë, largoju nga dëshira për lavdratën e ati cili lavdratëa e ti s'ka kur pardobije dhe mos lakmo e asë musru trishto që mos nënçmohësh prej ati cili nënçmimi ti s'të ban asë një loj shëmtimi, thotë dhe lavdratë në lëvdatën e atij i cili lëvdata e tij është e tërë lëvdata dhe ruaju nga nënçmimi i cili nënçmim kur vjen prej tij ose i tërë nënçmimi do ai është kur vjen prej Allahut te bareke te bareke وتعالى kësaj asaj që ka marrë mend dietarët në në në çështjen e kputjes së shpresave për lëvdatave të njerëzve kanë nga Fudail ibn Iadhi rahimahullahu teala se e, i kanë vënë rë pidëtve i dietarit tjetër Sulejman e Teimit i kanë thënë ente ente o me mithluk ka bój ibadete ka bój zebra të mira dhe i kanë thënë ti ti skasiti o çiftiot dhe sopa zebra disa njerë porsim mashtrot o atë veç veç ti na kimet mos mkon ti dhe ki thot mos mos ti paraketve a dhe më ke pozej vërtet po mos ti paraket vetëm ani vladim Nuk linë nana si ti, mo Njën 4-50 vjetë nuk vjen La haule, la kuete, ilo Kuk janë të njëzë dhe da? E duhet në tokë, që këtët ibn i Gjeuzi Nëse i duhet këtët, ka desa njëzë i menojnë Se janë shtyullat e tokës Bosht Dëme, kur desë e ki Në drëzë me të vërë dë njaja Ka vdekë Muhammedi sallallaj sallem Dili ka dalë si qdo dit Hana ka dalë si qdo nat Dhe njëzë kanë vazhdo më jetu e Ja ti sot jeton Mas nimi e 400 e 45 vjetve 7-13 Dha i kanë druhjet sallallahu aleyhi sallem Allah u në bashkën të nëtë me ta jara Asot ka miskina Ka miskina Që mendojnë se më smukon filani Shkon feja Wallahi këta nuk i nëtë thanë Përmejnë zbukullu gjerat Wallahi ka njëzë të cilët E luqë falloh në laud në përmison Ka njëzë me do në më smukon filani U në kështu shku huq Së një kështu a kuptu kur fejen A Pasta i të njënë të dalin, thojnë, se në e nëndjek në argumentin, sunetin e vej nga berë e salaj qëllë. E luqim Allah unë që Allah unë në përmisën. I ka ndonë Suleimanë të imit, ti dhe ti, dhe shkasi ti. I ka thanë, mëse thuni këtët fjallë. Ka thanë, në nu nuk e di që shë jam të zoti jenë. Këtë i badet që ka e shifë një preme, unë se di që shë jam të zoti jenë. Ka thanë, në në e kumlecua në Kur'an, në sëqu وَبَدَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ دوت يودل نيرزت اللهو ديشکا ائصيلا سکan futn esa na vazer yemi kta çajemi para njerze te Allahu si yemi kaumun si dogu para zoti jella jella ose diçka tjeter dhe na nuk e din si kena me dal para Allahu te bareke te bareke wetal jose dozer karden ga ë nyje uh, pre ministrave te Kohës të shekullit të 4 dhe 5 El Hasan ibn Ali ibn Ishak I cili ka qenë prej Ministreve të njohër për afrimin e djetarëve Dhe shikonës në që parë ka bo Bërëndia e, e djetarëve Thot Ka qenë një dhamul molk Ki ministrën El Hasan ibn Ali ibn Ishak Në mezlisën e ti Kam ledh ulemat Zak kunishti ka pas mezlisët e mbu shura pro mbretni, me, me ulema. Deri se i kanë than, këtë kohën për e qënë me ulema, dhe djetar, ka than, ata janë zbukurimi dunjas edhe akiretit. Pro nash t'i lipshë për dunja i kje, o edhe për akiret ata i kje. Pas e shpe ka than, nëse i kësha ullë, mbi kohë këntime, nuk kësha po të madhe. Këtë janë vëzën mbretrit, këtë janë mbretrit, që e kanë ditë, mbretni janë kanë, ka, ka than, dunja ja zbukur edhe akireti zbukurot me djetar dhe runa zot sot ka arni zaman që thojnë sa ma shumë që ti shash djetar qa që manaltije ja, të për zamani këna arna sa shum oh ma shumë që dhët u allah dhët shaj ma shumë që të manaltije manhakije a që qi shtua qikonjë me zesh të ka ndod thot deri sa kur hike hoja ebul kasim el kushejdi -qushay, edhe ebul maali el gjuvejni Kërhinin këta dio gjalar Qohë e në kam Qohë e në kam Edhe rinjim bashk Edhe rinjim bashk me ta Nësa kërhin të Ebu Ali Elfa Ramdi thot, Kër dike qëki Ebu Ali Elfa Ramdi Qohë i për venit vet Ka rikës vet I ashlojke venin e vet Edhe aju ulke ka rika tjetër I ashlojke tronin e mbrajtit Ministrit Aju ulke nga anët tjetër dhe një ditë pëj ditëve i thali, kur povinë e të dyogjalar tjetë, el kushejdi edhe gjuejni, pinderon, pichmon, ama speshlon karriken. Ka thonë, kur po të vjenë që ki Ebu Ali ju, ki tjetëri, po qo është pi karri kësë tane, pe ullat karriken të tane, e ki tjetëri ti po ullit kënejna. Qaj ju ka thonë, ka thonë, kur vjenë Ebu Ali el faram, në di, ka thonë, ky, seherë në thotë, ti i kishtë të të mejta a mos e banë që të zvollom. Dhe ki frik Allahun mbi popullin. Dhe jepja halkin popullit. Të do mi përmend më dhe, dhe më thrysqon të ryshton, dhe më thon, "Tot i Allahu, tot i Allahu." Për kur mita ato dy të tjerr, ka thon atëm folën, ka thon bosh tash më bojnë shefin. Unvanti i ministrë më i mirë, ti skuqti ti, mos më kande dridha toka kështu më radh. Ka thon dhe këta të dy pak më bojnë shefin, ka thon dhon jam njëri, ka thon mirë pop, nkraasim me dy meslisët ka thonë që kishë kanë tutë me Allahun ja kumë po khajdin ma shumë anë dhe ka thonë ki e meriton që këtë karikën ku jam unë që shtëve zër janë mbajt janë mbajt pushtetet në të në të kaluarën dhe sasot dhe sasot ndolla e që kanë do pas të ka thonë fërgju anë këthirimi në ledhi në fi ka thonë në këmë këshëlan e bu ali ju ka thonë shumë për izullu dhe që ka i bajin ali asat e lezër s Jo, jo zullumin më apartament. Jo zullum veçka, apo. Përse më keni pa? Po? E ndo. Nimë euro aparatin, përmja dhon 100 euro? Ndih. Ai nuk dini shumë fqara eso. Amë 100 euro aparate, 100 edhe 100. Ma ishte aparati që injizon, se sa parash ka kë në dorë. Dhe pastaj ato 100 euro, 100 euro apartamentin. Kur i pa dhon 100 euro, hepat kur i pa dhoni 100 euro. Kur i pa dhoni 100 euro. Këshën filan kreditori çka vao e gabon ka ka bën 100 milion zullume që vetë tash ka vaoë. Ashtu Gjim Xhaja edhe më 500000 më përmend Gjimsen e Xhajës. Vë at Xhajën e ka shluar, e, e ka, ka shtrua mat holl, mat holsa aerokremit. Shën për Xhajën ajo. Mir po njerëzo vetë çështojan. Çështojan. E lutim Allahun që Allahu të na bëj më sa. Brendis, Kjo vëzërim Munira e katërt e permësimit të brendit të son me Allahun Xhelalul. E peshta është që njeriu vëzon ti psheh veprat. Dhe kjo ndihmoj njëri unë më kanë një sinqetë me Allah unë gjellë gjellalo Këtu vëzër kini përrasysh përvesh farzit Për fillim Mënira e pest Për të bojë si qetë me Allah unë gjellë gjellalo Tisht I pshetë veprat tua I mshetë Jashta farzit Sunë mshetë farzin e sabajt Përshim ol Edhe këtu nuk duhet më të mashtru që ta Anë përshim ol Sigur që disa për mashtron Pse vla nuk po dhe në gjami në sabajt mehru sinceriteti. Jo, po kam kam ka dal 19 ditës, mos do kam rezistencë kur farzitetin e kërut. Apo farz dilen xhami. Ja shtafa farzit, derisa kanë diskutuar diotart zeqatin. A është namin me dhantinca? A haptazi? Ka diskutuar apo pra, më lejn Allahu te bareke ve tala. Pra, Munira pes për të vuri sinqerçe Allahu zeh, më msheh sa më shumë për të ndiera. Ja shtata. Farze Ka thënë Ablajb një mesulli radiallahu an Ka thënë idhe asbahtum si jemen Fë asbihu mu të dhehinin Au mu të dhehinin Ka thënë Ablajb një mesulli radiallahu an Ka thënë kur të zëgjohen in saba Ndërko që jeni agjeruëshëm Ka thënë Lihuni me vaj Me vaj u lidi Lihuni Pse? Ka thënë komentatorët Pse du të mu li me vaj Kur që o është agjeruëshëm Jashta Ramazale Jashta Ramazale Për shkak se kur li është me vaj, dok është me i gjallë, me vitalë, me i që në gjasonë ati që kësë në të gjërua. Por së jamar me një dikuj që ty të qëqujën li e e në gjëtë i e të gjërua. Pra këtash me të më të mësijep shenjë një dikuj që i të gjërua. Apo? A dërsa ju e dini njëzë përshimu? Apo? Se... Së podu vla se... E dini, apo? Nuk podu... Hape përse së pë poda... Do... Dhe sot po, ander, kështu ninunva. Tamam, tamam. E kuptom. Vezh, ti dush me bë kom manovra vërteta, mos me kupton jashtë ashuroar. Mos me bë manovra. Na çfarë bë man, far manovra bojëna. Na bëjna manovra. Mir po jap mi shenja që a kuptova pse. Ose ççikjo është ai manipulimi shejtanit. Të në nextin ton. Antë çka shkapa me Sudi, liu me vaj, do të kulloje me kravej edhe ftyra. Mos ti shkoje me ndaj dikujt që ato agjëruan. Apo sepse kur ia agjërujsh ato fash, thotë dju, ka thon liu me vaj, mos ti shkoje me ndaj dikujt, sikur që disa po i tabëjnë, çka kanë bëu zot? Kur kan bo, kur kan bëu, kur kan bëu agjërim vullnetar, kan dalë kan marr bukë kash për daw ditën, te fukara. Do aj të ushponda bukë të shumta, ai kur e ka pa dikush ka dhon këty qy 100% sa ato agjëruse, ton ditën bukën dor, 100% edhe e han. Vetëm më vetëm mëmshë veprën. Veprën e vetë Gjithashtu, ka thonë Sufjanë e Thorit Ka thonë, e, vazhdonë ve, Vazhdonë robin e e bo veprën Pshet, tazi Deri sa shejtani nuk e lenë rahat Deri sa tja shkruje Publik ha? Ka thonë, kur ta bojën publik Ala munot me rujt Ka thonë, vazhdonë shejtani dhe e nëzit Deri sa Thotë, të më kishë lavdrube dikush Të më kishë dit dikush Dhe i risa shkruët për e atërit dhe së të ka po për që si e faqe Pro ka një sekret, ka përfundu për që si e faqe Dhe se shetan nuk dhe zot, nuk dhe zot me, me njëri ju Ka thënë bishër El Hafi, Rahimahullahu Teala Ka thënë mësë puna, për mu përmend Përshahet të mirën, që që e përshet të keqen Shkurt Përshahet të mirën, si kur që e përshet të keqen Wallahi, mi blut të mirën, që që bërshet të keqen Nuk në dalin mirat që është E i bënë për Allahum Gjellë Gjellë I bënë njerëzit janë ata Si ku që që jemi Gjitha është të dhe që kanë diskutuar djetarët Të puna e sadakas Se Ash më mirë me epshe sadakan Apo me Me edhe në haptësi Thot e bu ishaq e zëgjaji Në tefsin në tina Në fjallin Allahum Gjellë Gjellë Wa intu khfuha Wa të utuha lë fuqarae Fa hua khairullekum nëse e bësh ni sadaka zan zekatën dhe ja jepni fuqarave tinza kjo është më hajrit për juve to të zexhxhajje kjo ka thënë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ne kan dhan zekatin tinza ka kan dhan zekatin tinza ka dhan sa i përket sot sa i përket sot sot njerzit thotë takuzojnë tose ka dhan zekat Andaj ka thën Meshfa sot gjë, a sot për kënaqurë konvezon mas 100 e disa viteve as 200 vites janë bë. Ka thën sot më mirë është me Meshfa, do sa sa i përket sadakave të, të tjera më e mirë është me e mard Sheh Hurrazi. Gjithashtu ka han nga dietar 10 vjesë ku shkar nga Ibn Altiye në tercilin e tij na ka thën ويشبه في زماننا ka thën ajo që është më e haurta në zamanin ton an yahsunat tasattur bi sadaqat al-fard faqad kadhal al-mani laha asaru ikhrajaxa urdatan lil riyah kaman osh mir te fshije sadakaja e farzit kaman sepse o shtuar pengesa e saj dhe kjo pengesa do shparash per qytell se ta voin hesabin perpara edhe ja kan boi hesabin kryetar shemund me bo zulum e kan boni tregtar qi ka pare Edhe kan dawn, sa pa jap kësa çotin, tash u bozojm 5000 euro. Banja me 40 ki i paska, kaç para, shkolip harazh. Sigurisht do të jap. Sot i filani jap çka çot. Kimë njëra ndër frigoriferin, a gji 3000 euro i koki. Ku shtave ti me ndër frigoriferin më amoet pardatina. Kjo vezësh me ciklet, ana njerëzi duhet me me, me balancuar. Nëse e shap që më e mirë është me don tinca, e jap tinca, nëse është më e mirë më von haptazi, e jap haptazi. Gase kandom me kohën e pejgamberit sallallahu aleyhi ve selam hadith ganjer imam muslimi nga xheriri ibn abdullah thot se një, një ditë për dizve erdhon disa prej nomadëve te pejgamberi sallallahu aleyhi ve selam te cilët kishin 50 katë vjetra ishin fuqara shumë dhe pejgamberi sallallahu kur ja u pa hallin sa dobë e kishin dhe kishin nevoj të madhe me ju ndihmua ju thiri ju boli thiri njerëzve kush po jep sadaka me unimua thot Derisa, ata nuk shpejtu, nga darsu. Pra, nuk levizi të kush me, me pruë, me pru pare. Tho, derisa, për nga venë sëram, jë ndishoj ftyra. Pra, unë ju thash me një muë, është levizi të kush. Dhe kështu janë njëzë dhe zë. Nuk ban me, me... njëri ju mundën shpesh. Dhe kjo ju ndohë dhe zë. E la njërin vetë, habita njëzit. E kanë janë për në venë sëram, mas gjumaj e vetë. U krijon namaz i xumas, xhum karbona për tregti, pejgamberi ka marrë vetë. Andaj Allahu xherat vënë në sunen el-jum'a se kur kryhet namazi i xumas, e keni të lejuar me me shpërndarja për tregti. Dhe Allahu xherat thotë, "Dhe të lajn ty vet, se tash na shkum në varbundetona." Kjo është normale, vëzhat. Në njerëz janë të dhënë na për na për nevojat e tjera. Dhe thotë transmetusi Thoxjeriri, "Po derisa u vorej në ftyrën e pejgamberit sa nuk e arnit." Pastaj thotë Uquni njeri prej ensarve, s'ka kalzukush. Uquni njeri prej ensarve dhe shkoj e mur një kesën e pare dhe e pruni. Shkoj e mur një kesën e pare dhe e pruni. Thot, pasaj uquni tjetër e pruni? Një tjetër. Thot, deri sa fillua njërzit me siel të hola, deri sa ju ardhë këtyr gzimi për nga meri sallallare së ndemë. Atar thapen nga mellë a.s. Men sënë në fil islami, sunnetën, hasenëtën, fe umile biha bajdëhu, kutive lehu, mithlu e gjëni men amile biha, valë jun kasumin u gjurihim shëjën. Thapen nga mellë a.s. Ku shëpën bon në islam një tradit të mirë, dhe me atë tradit punohët pas ti, i shkruët shpërblimi atyre, këtë shkë ka kanë punu shpërblimi këti, pa ju mangësu atyre shpërblimi. Pse? Pse? Dhe çaj i parë që ka u quajë Pruni Koleton, më parë, than, "Ah, po tabi doonë këti qytetri." A doonë tabi këti qytetri? Thaben se çaj i parë që e ka nisët organizim, ke parësh e kanë dhënë këto e ka shpëlimin dhe ai. Pa u punësuqtëve. Se tha e murguzimin i parë. Me njerëz nuk e morrin guximin dozë me bëni organizim. Pa disa njerëz di vëzë me pak organizim ju krijoj të punën. Kësh me bëni organizim të vogël. A ja krijon punën filanin Allah? Po. Sa so ju duan? E shumë mundësimi vetë mi dhe 1.000 euro i duer 5.000 euro i duer 5.000 euro Me e nda më 50 veta A 5.000 mi Me e nda më 100 veta A 5.000 mi Me e nda më 500 veta A 5.000 mi A ma një nuk mori mërgërizim A në ishka dhe ishram Ti që e njës e qëta Ti ish problemi këta të në kametar Pse? Sepse ti u qove i pari e prune kesën Edho morën njërzit Vark me i pru kesët E tërë Hadit në ka të shvedu e Sahihun e tira Kjo dhezër është munira e pest E gjash të cilat dhezër është, është njeri ju Ta merë logarive dhe vetën Për mendimet e veta Për qytit e veta Për monologjit e veta Dhe për dushiva dhe njetët e brendësi së tira Kjo për qalo dhezër Përshemu E pyjtë vetë vetën dhe merë logarive I thotë Pse e thave që këtë fjallë Qka të dashmi a thamë Filani që këtë fjallë Pse e thave që këtë së da kaë Se shkove në filan venin, në filan vaktin, qka sinove me qatë vejton? Dhe fillon edhe merë logari. Kur e merë logari vetëve vetën vëzër, një fillon njeri ju me, me e zbërti që a bash përsin që e për Allah unë gjellu ala ke po? Në këtu e që e më vëzër, për hakikatin e vetë. Thot Hasan el Basriju, rrahimehu Allahu Teala, thot e ilmuë minu kawamu në rënefsi. Besimtari është i cili e merë logari vetëve vetën e vetë. Kawam ësht siku që ka thënë Allahu te bareke ve teala arrijalu qawamun ale nnisa burrat janë përgjegjës mbi gratë ne feminizmi sot që është degëat e izmit çka thot gratë janë të barabarta me burrat a është, kërëtejt, Së është e vërtetë kjo se është e vërtetë e vërteta është se burrat janë përgjegjës mbi gratë dhe thot Allahu xhellaqa ve leysad zakar kaluntha bisstul mashkullit sigurt Siko fejmëra Në kjo është temë e veçanë që kemi diskutuar në vejndin Në vejndin e vetë Pra besimtari të të asënë në basrijo është Përgjegjës për, për vetin e vetë E merë në logari vëtë vetën Për hitë Allah u gjelë i gjelalu E merë në logari vëtë vetën Për hitë Allah u gjelë u hala Vezë në merë është këtë fjallë të asënë në basrijo Vezë qëte E merë logari Që të të, të fjalla vëtë vetën He Qëhë edhe njerë? Hasan e Basili dhëtë Besimtari është përgjegjët për vetë vetën e vetë Për hirtë Allahut e merë logari vetë vetën Nëndroj e fjalien dhe ta qëtë zamonin ti të aman Besimtari është përgjegjët për të tjerët Besimtari e merë për hirtë Allahut gjelon logari Kej du njajën Për jatë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Qëse do të qëlluhet, smat kurrë jo për ti. Nuk mat kurrë jo për ti. Andaj, fasa as nuk është jo. Le të shohë atë hesabin ditën e Qiyametit për disa njerëz të cilët ndonja e kanë marrë llogari vetë vetën shumë. Ose njerëz që kanë marrë llogari vetën shumë, le të shohë atë llogarinë ditën e Qiyametit. A kini bova se njerëz të cilët e morën llogarinë vetë me vetë vetën e vet shumë. Shikoni sot për shembull, Europa, për ndërgjimin në, në aspektin material kapitalist janë përpik në vijan syuhi kur gjohë a da i kanë kontabilistat shumë kanë logaritë shumë të kanë tatimet me vijan me sekonda me gjimës dinari dhe ajo shtypja e madhe që u abëjnë tregjeve për të qenë gjithë shka në vij a ba më kanë këtë në balans që gjithë duhet i detiron biznesët i detiron afaristat i detiron trektarët që ata Mësë me prit, ajë me ardhë Qka ban ki? Tho të dalë 0-0 me temën unë Kur ki mundohet me e prunë 0-0 Mësë ani jetë një qka e vogël A maksimumin e ka morë, apo? Dësa ajë cili punon si kur të na Sin Hava, apo? Dhe kur të na i të Isë nuk mundohet, thotë më shëllë Kur që në logarizë kam Këtë të lovijë është, apo? E mi lovezet Kjo, për shka me morë me këta shembol Sepësi na du të bukohen matë përpikësa ta na du të mukon matë për pikët se ata, logaritme vetë vetën. Nuk du të me mejtë për kiamet, pos në shkatë të sinën, Allah u gjitha ka me najmatë, sa, sa kur shpër, vetë të sënë shpërblinja sajnë. A na i me me logaritme vetën të të të të asanë dhe basri ju, ndërsa nuk i ranohët njërzve ditën e kiametit, hesapi vetëm se ata, nuk e kanë morë hesap vetë vetën dënja. O njëri ju vezër ka shku që shka mujtë, Shka morë kur gjohë logarit me vetë vetën E nditën e kjamejt e dhezër I logaritët I logaritët Logaria Shumë Shumë Eram Andaj dhezër Ivon Kajim e Gjozie Ka diskutu këtë qështje Në librat Në librat e ti Thot Ivon Kajim El Gjozie Thot Vë uh, muhasebetu në nëpësi në uan Marja logarit së vetë vetës Oshë dilloje Një logarit është para veprës Dhe një logarit pas veprës Sa i përket, lojtë të par, lojtë të par, para veprës, thot është që të ndalët të fillimi i dëshirës së veprës. Dhe mos të nëziton në bërjen e asaj vepre, dhe edhe sa ta din, cila është ma e mirë bërja apo lënja. Sikur që ka thonë Hasan al-Basriju, pjallë tjetër, ka thonë Hasan al-Basriju, Allah u e më shirof, një robë i cili nalët të fillimi i dëshirës së vetë. Si taket për Allah, e bën Si mëstjet për Allah, e shtimë në natale Thotim në kajim, e ljozije Disa predjetarëve kanë shpjeguar këtë fjallë dhe kanë thanë Ka thanë kur velvetja e njerit, qenja e njerit Nëzitit për të bërë një vejpar Në dalët njeri ju dhe shikon Kjo vejpar, a është e mujhme, e mundur, apo nuk është e mundur Apo është absurde padba qaimë pjesë. Nëse e vlerëson se është e mundur, nëse e vlerëson se është e mundur, nuk merr nxitim me bon, derisa dapo i ndali tjetër. E nëse është thot, nëse nuk është e mundur, nuk e van kurrë. E nëse është e mundur, kam mu unal me ndal me tjetër. Përpara se të bëvë veprën, ndaluni atë. Kjo veprë mund të mbohas, mund të mbo. Nëse mundush me bo Nëse mund mu të mu më bëoqë Weber, Lekre. Nëse mund të më bë, ala mos e nes. Prit. Thot. Atar thot nalu. Këshire kjo Weber. A është më e hajrit më e vepru apo më e hajrit është më e lon? Thot nëse është a e dyta e le. Thot e nëse është më e hajrit më e bë, atar ndalet prap. O është e mundur më e hajrit është më e bë? Ala se ka bë? qëka të me bo? thot në takshira apet thot në naret me ndalme në të rejt leta shikoje thot ma se ka blersu ma mirë është me e bo thot atëher leta shikoje dëshira për të bo këtë vepor a është Allahu dhe shpërblimi i ti apo une po du me arrit dhe një knacitve vetë dvetës apo me e mordë një fam të kënjërzit apo me e knasht dhe një kryes apo përshpar është arsia edhe njërëzit këtë rënditje Kur dëna më e bën një vepër, thodi bankai me xhoxie, duke shpjeguar fjalën Hasan Al-Basriut, nga disa bredia të ardha. Ka thënë Hasan Al-Basriut, Allahu është mëshirub një rob i cili kur don më e bani vepër, nalë te fillimi dëshirës, si ti jet për Allah e bën. Nëse s'është për Allah e le. Thodi bankai me xhoxie, ç'i sho kjo? Galloni janë e dhan punën, e mundshme e pamundshme. Pamundshmën e le, të mundshmën e nxjerr. Kjo e mundshmja, ama e kajdit me basushmja e kajdit me vepër. Nëse i delë ma e kajrit me bo, vazhdojnë, e arshmja, cilë është? Masë i është ma e kajrit me bo, a jam të bot është për Allah, për shkajmë të bot? Thot i bën ka jim, el gjozije, nëse e bën veprën, atajrë e thotë, nëse e bën veprën, për Allah, let vazhdoje, nëse nuk e bën për Allah, let anale, Se, sefse nëse mësohet me bo vepra, jo për Allah, Kur ti thuët ati bëj veprat vetëm për Allah u njëllë gjelalu, i vjen në ranë. Se jo më shu për famë. Ata kër i thuëti ati, nale televizorin, nale, nale facebookin mësin gjithë a këtë vepr, nale amë këtja jetë një fukarajës, njimë në mësja qitëni, cëmujnë a, se? Se ju ka lecu medal, nale në televizorin mësë dhe, ati për ditë, mëshumë se sa grabë, cëmujnë të se? Të të për adhajëm, du dalë me bëjt dha vetë Gazetare, e mfundulçi gazetari anti bot, dave të xallorë. Abduljizdo, se asnjë hozh nuk do ta timi dhën, nuk ka ashto ç'po dhuti. Apo, po ti apo çefin, apo. Ani Allaui, Allaui shpërbleft atina. As namaz nuk fal, as kurjon nuk ban, lulën fen Allaui xellala, kush vjen atën imision ja an çefin? A ard er gruja, a ard er lavira, a ard er lavir. A ard er ateista, a ard er çka do të er, ard? Ai ai po ai proshikime e ka. Dhe thot, i thot ku më skumi boda vet. Nuk i skumi boda vet. Nuk ishtë hujë vodave. Janë tutë muslimant e parë, dhe zërë, prej gjërave shumë madh vogla, sot dalin jëzë, subhanallah i ladhim, e testojnë imanin e vetë. E testojnë imanin e vetë. Ka mundësi inë në mision me iman, delë piti pa iman, runa, zotë. A naj, kë nuk është vëzë për të bo me shenë, të filani dhe alani, por është për të tutë për vetë vetët tona, se nuk është hajgarë me lujtë me fejë. Për n një ka çelën mision por me lut me fe. Ai nuk e ka ga, gahu, alo, zë sot e di rozhën, e di pripën, nezat mos e di labinin, mos e di ateistin, mos anë e thirr palacun i cili thot feja e shqiptarit do shqiptaria. Ja. Ku dulën këto njerëz, zotë? Ku dulën këto njerëz, zotë? Apo, ai këtëri del në xhami dhe subhanallahu elalim. E thirr himnin në xhamin ku thilet ezani emri Allahu el-xelal. Allahu jadash, hakin, ja dosh hakin ya rabbel alamin ku ku nuk aty nuk përmenat as emri hoxës as emri ulëmave as emri xhamisë ku thirrët aty vetëm vetëm emon përmenat e shahdu an la ilahe illallah wa ashhadu anna muhammeda rasulullah e këtë çënje shëndovën ne shit ne spalacë këto po ju na keni bru arabizëm ju na keni bru arabizëm fara arabizëm mazë faja ka zvit arabisht faja arabisht ne nuk i gondojm arabizëm A si ja nuk i komë ndor arabit, ka dona ai se Allah, skoda lumin me sarabit dhe ja arabit. Ma mfejë Allah zërosh të të gjithëve. Suks veç hejona. Apo, elhamdullillah që Allah i ka falë shqiptar. Gxhim i madh kit. Gxhim i madh, apo. Dy fjalë shqipsoni pam bashkë. Dy fjalë shqipsoni pam bashkë. Apo. Dhe pa e çka thoje turqi? Çka thojë amerikani? Po shum thon se ti elhamdullillah. Po shum po thot. Çka si thojë gjermani? Çka thon vëllezëriton musliman bosniak të vinë në xhami? Çka thon ata për muslimanëve dhe për i rëmbëve që janë që na vijnë atë në xhami? Çka thon turqit që kemi plot turqish që i vinë në xhami? Çka thon njerëz që na vijnë mysafir? Po çka thon kët vendat të njerëz që kanë çka thon rusi musliman? Çka thonë evropiani musliman? Çka thonë austro i Australis musliman? Çka thonë elhamdullilah vë çiam shqiptarëve? Mos nuk osht shqiptar nuk e zgjedhë që mund Nuk i gjesë, nuk ka zgjera la u gjithë Nuk ka falë shqiptar Nuk ka zgjithë që mu kanë pre fisit shqiptar Pre kombit shqiptar mi po, Nuk banë mu Mi au nëzën njësve kokën, që ka Kur je hajdut Dhe je shqiptar, që më të botash? Shqiptarën më milionat I kanë shti njep, në gjithë, papo Ne më që ati himit i kanë shti parë i parë në gjithë I kanë korruptu njërzit Dhe pasaj thënë, e, që që që që na Populli ma i zgjithë Që që populli ma La farqa bëjnë arabiyin Ola a'jemi Ola aswada Ola ebriyad Katën a.s. I s'iljo kënë arab Ska dhallim mes arabit dhe jo arabit A këma qërë Ska dhallim mes arabit dhe jo arabit Dhe nejë thëjim Ska dhallim mes shqiptarit dhe jo shqiptarit Veshme dhe vëtë shmori Siti që dhe vëtë shmën po Amma s'ke vëtë dhe vëtë shmën Qa dujhë ban As mes dëbardhët as ziyut As dëbardhët E asë ziut E, andaj vëzër, kështë kështë ku kanë mërinë këtë gjailet Këtë gjailet A po A i thot, a i tjeti dulë ma i meqë I shafalë, tha unë me ma përkëthi Shqip A mu kja rrënësak u dhe Walla i rrënësak Se shkonë bërënëtora ati Nuk e ka gajle a shkru në Shqipa në kja Thot në të mëshnoshë e më mu që ishdoj në shkruje A thot që ishdo? Po kuk i babet i hapa Shqipë Ka zove cilë laboratori të shetë hapa të Shqip Në dalën e thove që ki hap E ka prodhu Shqiptari Ama s'ka hap që ka prodhu Shqiptari O është medicina latine me mija vjet E që në e pina ati që shkruje E ki pa që shkruje dhe zër A së një majnë amajnë këtë janë Se këtë janë me, me gjurë vjetra Ama thotë po shnoshke E këtë vjenë në puna doktori Se kështë i që para Po nuk e mërë shave shka folke Ama më shnoshit E pas taj kë Si marrë rëshë në shkathojnë atë jato Jove e se ti jërë nga cak Jove e jërë nga cak manipulatus Palasho njës shqitur të të të të tjerët Sepse kur është puna Mi pritët të delegacionës që plasin gjutë të tjera A dhe nga kanë dëru thothto. E sa nga moneve këta Muhammed sa nuk nga kanë dëru ne A nuk jena ndëru nga që jena pries Profet Muhammedin Njerën matë mirë pëtë të të të të kës E luqim Allahun që Allahot në ruen imanin që i shtot prapovim të atatë të sët ndalen të miza si miza të fekalja që i kur që thot se i të kudvi rahimahullahu tjala i që i thot kur njeri ju lakon në rrug pak në fillim duket pak ku t'i boj një 100 km pipikës ku ka ku ka lakus sa duket pëstaj në gjadhe ku lakon i tu e zrejt lakon pak për 50 metra i e nga të vijes ku ke dal për 100 km sa i e shkon larg apo nëse shkon 1 milimetra pi pikës ku ke laqupa ksa i është shumë largë andaj thot një anashkalim anash nga vija e drejtë po të kutbohen shumë kilometra jë shumë larg të drejtës andaj ka thane alayhiselamu selam për mbajën të drejtës rënë mbi të të drejtës andaj kjo është përseja që ka përmendë dijetaret në në kët në kët kontekst pas sa do të bëjmë qaimel juzië sa i përket marrjes së llogarisë së nefsit Kër e bën veprën, pas i të baje Thot është tre loje Loje i parë është që të bër Hesabë vetë vetën Për veprat e mira që i ka bë Thot Aja ka bën hakun Allahu gjellë gjellë në atë vepr Dhe a ka bër veprën qështë duhet Ti u fale po Dhe vezeqat po A gjërove po Bën e haqë po Për çka e bën e? Për çka e bën e? Si e bën e? A është Allahu razim e ta? E para Pas e ka thënë Haqi Allahsut, dikush, e cili është haqi i Allahut? Haqi i Allahut në çdo vepër të mirë të adhurim janë 6. 6 haqe. 1. Sinqeriteti në vepër. 2. Adhurimi pastër për Allahun xhël xhelalu. 3. Ndjekja e pejgamberis sallallahu alajhi wasallam. 4. Shikimi me sy të bamirësisë në atë vepër. 5. Shikimi i bamirësisë të Allahut xhallaxhialluh Gjell që ta ka mundsuar me veprën dhe gjashtë shikimi i vetëstane sa i mangët ti kur e bën këtë vepër. Të ngjash hakët Allahu xhiallahu. Dhe njëat sigjeritetin veprë, bari i adhurimit pas Allahut xhiallahu ndjeka pejgamberin e selam, shikimi se Allahu xhiallaxhialluh Gjell ta ka mundsuar me vëmë, ta ka realizu veprën dhe funit tash e vës se ti shumë i mangët në këtë vepër. E dyta, pra e para është shik, ja E dyta është Që ta mirësht veprën Tanë në logari A ke mirë me bëmë, mësë me bëmë Jashtë a farzët Dhe treta Që ta mërësht vetën në logari Edhe për veprat halal që janë Kër i banë, për shfar i banë Për veprat jashtë a farzëve dhe harameve Kër e banë një farzë Dhe kër e lenë një haram Por veprat halal Të në me dalë me të shkove, shkove për se nejte së së nënte, pse u quove, pse su quove, pse s'u përgjigje, pse u përgjigje? Ke këto me morë llogari vetën, por çka e bën atë? Për çka? Për çka e bën? Kjo është ajo që kam përmendur ditordat në këtë në këtë kontekst. E gjashta dhe e shtata, ta përvendojmë kët varg, do të së kemi më disa prej shkaqeve që mos ta uh, ngarkojmë, uh, pastaj do të tashim le uh, me Lej Allahu të do vazhdojmë temë uh, e cila ka më të bëjë me shoqëtinë, si po me temën tutjera. E shota dhe e dozërosh që robi ta lufton epshin e vet. Dhe ta lukton tejkën e vetë, dhe shëjtanin e vetë, dhe dunjan e vetë. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, në surën e lë ankebut, a e të gjëzët e namë. Walledhine gjahedu fina, lë nahdhijen në hum suvulena. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, ata të cilët luftojnë për neve, ne do t'ju uzojmë ata rrugëve tona. Thot, i bënkajim el gjozije. Njerëzit me uzimin më të madhë, janë ata të cilët bëjnë mësë shumë të luftë. Bëjnë më shumë di gjihad Thot Ndërsa lufta më e dhe të rrushme Pe keta lufta vështë Lufta ndaj vetë vetës Lufta ndaj vetë vetës Pastaj lufta ndaj epshit Pastaj lufta ndaj shëtanit Pastaj lufta ndaj dynjas Kusht do që i ban këto katër lufta Për hirtë Allahu gjellu ala Allahu e u zon Drejtë rrugve që e kënaqin Zotin xhallaluhu etacilat rrug e çojnë në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala e kush e lën kët luftë atëra i mungon prej udhëzimit atsa e ka lën prej luftës ka thon xuneidi në komentin e këtij ajetit ka thon ul ladhine jahadu ahwaahum ata të cilët luftojn çka luftojn epshet e tyre Fina për hirë tonin Me te ube Le ne hdien në hum Do t'jozojmë ata Subullel ikhlasi Rrugët e sinceritetit Thot i bënkajim e gjëzije Nuk ka mundësi Dikush t'a lufton Armikun jasht Deri sa t'a lufton Armikun mrejnda E cilje është armikun mrejnda dhe zër? Një Nefsi Dë Epshi tre, shëjtani, katër, dunjaja. Katër, dunjaja. A në dhezër, sahabët e për nga merit, a njës ka njësë matëmivë se ata? Mësë shumë të gjizotë i ka dashtë po. Allahu gjithon e ka përmejnë në disa për e tëre, në luftë kanë dalë, për Allah, shpatën e kanë hekë. Kanë kandëzut tri mëni, të paparë. Që ku kan që kanë kandëzut sahabë? Mirë, po që kanë do dhezër? Kër është morë pasurija jan Dhe kanë mredh, plashk lufte Pasuri lufte, janë për la Dhe Allah u gjerë e ka qërtu në kër ad Dhe do të dhim të ajetën, të fsi Minkum me juri du dunja Ka do pi uve, ka thonë Allah u gjerë për sahabot Lufte dhe zë janë këtipi lufte Janë këtipi lufte dhe Allah u gjerë e thotë Pi uve ka do e dojnë du njajën O dhe zra, kuptonim Me ar njani, masë e kam shelë duqanin E dhe mi thonë, të i përshemul O Allah, bollet do du njajën, I gjoha pa granama, di ku jesh zon po tamam dova, po bito çamit të dor. Amagnoni vem pe luftë, i rraskapit pe luftë. Allahu i zbetha jetë. Pi juve kaçi do ndonjë? Kaçi do ndonjë. A do të nuk është asnjëni pe neve imun dhe imunitet nuk ka, çimësimi thon pi, pi juve kaçi do ndonjë. Pse? Se nëse sahabës pe luftë si brit, ka zbrit, për juve kaçi do ndonjë. A nuk është një vëzëna sot? Ne emër të Xhallahu Kull, ne emër të Feyes sa dunja e ha. Sa dunja ja ha, o Zot. Po çu delmën e dunjaja ti në. Po më shumë din dunjavës se kush e ka ngër dunjën. Po çish kanë hangër priftat dunjën në emër të Allahut, në emër të Jezus kur kush dunjas ka hangur. Dhe sot çish ha në emër të pejgamberit, vazhdim kur kush dunjën ka hangur. Kur kush dunjën ka? Shikoni arabët, gjithë ata pasuri Allahu xhelalu vejlu ka dhënë. A mendonë o Zot, se mos pobaskan Muhamediun sallam, kish blu naftën arabin? Kishin pasi ka çpara arabën se pobaskan, aty me zbritë Allahu gjera është kazhenet tina Për pëse nuk e sbiti pak më a nëj Pëse nërmkanisthan nuk koqasht Pëse atje në iran nuk koqashtu Sepse këto vend ja nëdbeku më Barakna ma haulehu course Kimin bo ktu Kimin beku këto vene I ka beku Allah u gj으면 E për s thataj도 dikush pëse e ke keje qëpornor është mesele Mesele tina Andaj Këto 4 luftë të dhutëm i bohme nefsin To ti më nëkaj i me, me gjozije Kush do që e fiton armiku në mbr e fiton armikën e jashtëm, kush do që mundët prej mrejna, do të mundët për jashtë. Për nëse e hub luftën mrejna, fitohj për jashtë. Ane ka thonë për nga belë, a lejë sëra dhe sëra, ju, kër t'jep një masbishtave, klopve, dhe t'alini luftën për ilë të Allahu Gjeli Gjelalu, salat Allahu alejkum, Allahu ju jetë pushtet armikët juve mbi juve, edhe ju godet ka thënë alesam eluahenu dopsia ta sahabë tja rësullallah që ke eluahenu që ka i bje tha hubbu dunja wa kerahie të lmaut tha dashni e madhe për dunjan dhe urejtje për dheke ja kjo është kjo është gjenja e asaj që na ka ka bluneve e lu që me allahe që allahe na përmison e teta për e mundësive për e rrugëve që të qojnë drejtë sincilitet zile a vëzër është njeri ju në maksimumin e vetë të bëmë përpjekën më të la, larkëta që të largohet nga vendet ku e detirojnë mushtir me a këtruën e a këtrimi vëzët a këtrimi osh pjesë njëri ju e luën mëjtë si shëtë ustadi i madh i gjuës arabe vlau i hoqës së madh ahme shakirit hoqës i madh mahmut shakir rahmetullaj alej njëri nga hoqalarat më të famshëm të Egjiptit dhe më të dashur për për neve Allah e pasmëqyru atë dhe vllahun e vet dhe babën e vet i cilë ka qenë për ai u jallau te Allah te azharit Allah e mëshëroi të zgjidht, Prof. Mahmud Shaakir, qoftë insani për tabiati është artist. E ke pas shishimiton? Ti kur i thu di ku çish tabe filani? Po pitet të ka kaloj me xhestë të kazo. Edhe kur ka e, e ka ngrenë ai zonën që e ngren, ku e ul ai ku e ka ul, sot seni më pagujtë të ndonjës, e jogezë? Që që bagon, filmi miliardat qka van film imiton imitim kur gjo diku ish kur neve nështim e kesh qysh nështim e kesh i thëm hajt për kesh e filanim e tisën e mabarkim a bo me qësës bame për kesh po kjo mënir e të shprejurit të gjanave qfar ban pare të bje thët ma më shakiri njëri është nga tabiat i artist mi po kjo dhe zë duhet bubo me doz arti arti në asht është o di devion këtë. Po arti në Islam, dozë që është arti komunikimit, arti që shpreh Islamin. Ka dozë për shembë keni bë, na duhet me përdor artin si më ja ka dhënë njeriu. Për shembull, dozë arti është shikoni kjo. Kjo, libri, t... T... T... kjo libër Tanzerim Knera. Ky libër dozë arti është si u shpunua. Art është njerëj specializuar për këtë punë. Apo muslimanat ai diku e ka bë këta dozë. Kuri kanë pa të tjerët Se libra për i zbukurua E ka shkujt batila ti Pas e ka zbukurua E muslimat fërgantan Ka thonë e nga ma meritor Me zbukurusë E kena hake Kripa mushafin kër e ban E zbukurojnë atë dhe zër Pse zbukurojnë dhe zër Që tjetë ma i kanë qëmë në kapi A po A në dhe zë njëri ushtë për nga të bëjati artist Dhe arti dhe zër është temë vet veti Dhe pre argumentive të lau gjellë uana ës Arti është prej argument të Allahu në tokë Po ta se kemi këtë temë Nëse në musën Allahu Gjera e dërflasim si Arti dhe vizatimi dhe komunikimi njëri Jotë mënyrë të specializuar është Argumenti Allahu Gjera në tokë Mirë po ta ne kemi te temë ndikon qëtër Shtirja Dhe Qëtë fëllë në da me fëllë me teklif Edhe në gjurë në labo është këso Thëtë Allahu Gjera në surë në sahtë Ajti të të djetë e gjashtë Kull ma es e lukum alejimin e Ka thënë Allahu Gjiljala për Muhammed e Selam I ka thënë, thua jo Muhammed Unë nuk pëju lipi juve pare për mesajin ten Shpëju lipi pare Dhe ka thënë, thuaj se une nuk jam Që shtirë në me te klith Anaj për nga Muhammed e Selam Veze kur nuk ështirë Ka hangër bukësha ka qilua O dhe tër, ka bujtë me thënë Si be për nga mberit Si be për nga mberit në lini papuk Tre mujdit që ka kallë qëporejtja ati Salë Allah a.s. Salë A ka mujtë me dalë, jashtesh me thanë, që shbekini lampe nga merim pa pokë, po. Ba ma, ma në më në më të kellifin. Mas tre mujtë i ka arë delja, i ka arë lopë, i ka arë devja, ka thanë bërë e mishit. Kur ka pasë ka hangër, kur s'ka pasë ka pasë sabër. U ka vesh, ka ka pasë me vesh. Kur e ka thanë dikush dhërat, shtrajt, një këmish, ka thanë bërë e veshit. Pse nuk jam, nuk jam asë që shtirëna, asë që e la. Ka njeri ka ufru pa, një skine shtraj Penja me në salamë zë nuk ka koni nga rëkum E ka thirtë një shok me hec A shka posë, gomarën e ka posë Ka dhe në salamë, vjen me mua Ka i pëmë gomarë Me penja me në salamë Pra patina A kësot njës dhe janë shumë problematikë A në dhe dhe nja, nuk vinë në dhe Ku marë të Këve së është problematike A dhe dhe prejmonirat e për të bohë njëri ujë sinqert është Për të largu për i shtiri Së më shushtirë Por te asaj asha ka je, e as më së shtem nga ana tjetër, në asnjë më prej prej skoll skoll skaje. Ska, ska, ska, ska, ska, ska, ja. Andaj thot Ali ibn Bekkar, një nga drejtarëve të vjetër të muslimanëve. Thot, "Më mirë kisha dasht me të takuishin tanin, sesa me të taku filanin, e kam frikë se kur takona me ta, shtyrem e bipi synit Allahu dhe lula." Për ma mire të takoj shëjtanin, ma, si, ma sigur të kam Sësa me e taku filanin, shtirna A dhe kjo dhe shëtë problematike plotve Thotë si shkoj me filanin, du të mu shtirë pak Këtë i po të njërëzit, kër e takon filanin, i rritë pak la Thotë si shki qështu, e ka me rak Kër shkon ma qëtë dhe baut ma i but Thotë dhe, dhe baut që është ka i e A kjo plot për bëzë Plotë një ndot Thotë kër rritë me filanin, du të me fol pak ma hak Thotë mos do nuk kam gjasë to Allah mos mos mos keq kupto po çaj të vogël cilëti dushnjeri u bë koni sinqertë Allahu Zot jo nuk kur të kaloj kur kal kur të jet me filanin bota tjetër njëri kur shkoj me filanin bota tjetër njëri a thënë sikur të ka thonë Alib nuk bëkar rahimehullah ka thonë wallahi ma mire të takoj shejtanin shejtanin e iblisin masi kur të kam sa mi taku disa njerëz që shkoj me ta do të bushtir e ku bushtiram bi pisinit Allahu xhelalu telavesia origjinal, nuk jë origjinal ky. Thot Al ibn Al-Hasan, thot Qar nga Fudail ibn Iadhi se ka dashme takue Xjeriri Fudailin. Çka Xjeriri vazoja kon poeti, i kohos vështin e ka mrikur kush? Çfarë poetu kon? Ki poezinë e ka thon, ki poezinë kur e ka thon vëzërt, transmetohet pa ni tjetër kolekt këtina, se ka shkunu njëri, edhe ka shau shumë. Shumë e ka sho Edhe i kanë thonë A të kamri poezija e tina A të kamri lafët e atine E kanë të këti poetit Që të ka sho shumë Ka thonë po Ka thonë pëse së pëja këthe Këtheja të i e ka thonë Oratori poetin ma i shuar Ka thonë tja nuk e disaj që këtë punë e do Ka thonë nuk thoi njerëzit filani e shajt i gjeririn Po thonë njeriria këtheja tina O thonë kjo regu Shumë për njëzve shajnë nuk thon njerzit ai e shajt i hoxhën, por thën hoxha po ja kishti. A çkjoç? Apo çsino ul. Andai hoxha zgjoni akthe. Ai? Ai në mirë më çka doje. Andaj ka dall xjeriri edhe Firaz Daki, thaan, nuk nuk thon njerzit Filan, se e njohin Filanin. Ama kur tja ktheje xjeriri, çka thon? Që mësi akaftiki, ja poeti i madh, edhe ai kanë ai madh. Se kisha thën pos, të më dëjve. Fudhelim në jadhe kanë njoftket. Çka ka ndodhur? Do Thot, qadar jerri më e takuan thot dhe saçi ka shkuë ja kam shël derën pse ja kam shël derën ka thon kur i kan i ka shkuën i ditë për ditëve edhe i kan thon pse po jam shël derën pse po jam shël derën i ka thon ka thon qyshmos me jam shël derën ka thon kur të vjen ai më më zbukuroa të mua dhe mshthirat me poezitë veta s'di më rregullu llafin di më e zbukurof ja alın ka thon them ndetiron më mu shumë ushtirë me fjalë të mira. A e ke pasur po pse mu të na, për shembull, ose ti atë ka ndodhur kur të vjen dikush dhe të folë për shembull pak më gramatik. Tash ti përmes mëron një nivel që sot na dena, të bëdevje smunoosh kaniharë ti. Po domet, kënibon as zakonisht kush këna në Shqipëri, ata folin pak më nisel pak më të larg. Tash na nuk jena original kur thonë apo. Po si jo? E, po si e di çaj? E kjo vezë është e shtirme. Shikoj vetë fuditë me ylli sa ima që më kanë. Ka donzdu me ta ku këtë njerë. Sa ki ka thon të folmën e ka shumë ndalt. Ka thonë shfolja si e zakonisht kur pe takoj kët po do të bëj hip të ajnalt. Jo që smoj me hipnalt. Po spodunum u mushir mu mu me at çka e ka ai. Do të thotë akoma siç e të të di kash. Ka thonë shfolja zakonisht ashtu. Nuk folë zakonisht ashtu. Pastaj ka thonë, ka thonë nuk po m'le pa u zbukuru për ta e ai po m'zbukurohet për për mua. Edhe gjithashtu, zot, kanë nga fudajlën e ia ja, dhe ka qenë një or për kët për kët mesela edhe janë në seksionin e saatin, se unë kam marrë sodi smut, a ju nuk jeni smutishalla. Edhe plus, ë çajtorët janë çeltë me, me lein Allahu xhelalu ala. E, ta përmendoj vargu. Fudailim li hadzë ka qenë njëo për këtë. Dhe i ka u, i ka vënë mbi mëulem Allah madh me njëse vetvetja e vet. Sikurse ka ardhur nga ë mësimi që ka dhënë Sufjanet Thauri, rahimahullahu teala. Para kësaj na ka dhënë fudailim li hadzë vezë shikati. Kto edhe i fol Nexi, ka than laqilat ya muraqi Nëse thot ti dikush, o njëri i cili punon për si e faqe, nëse thot dikush ti je, o ti i cili punon për si e faqe, ka thonë, kishëm më nërvozu shumë, kishëm e tarë rranë, dhe kishëm më ankue, dhe kishëm e më thanë muë, qyshbe po më thot filani muë, ti i cili punon për si e faqe, ha? Ka thonë, mirë po, ndoshta, a nuk është a, fër dëvërtejtës dë atë shkaj, ka thonë, To, me të thanë ti njëri, dikush, se po për vëllën përsi e faqe, nërvozoshë, qartëshë, qëroditëshë. Ka thanë, për nështë asë ka thanë për shumë të madhe, nështë ashtë ashtu e vërteta. Ka thanë, min hubbike li dunja, të zëjën të li dunja, vë të sënënët të li dunja, thumë me kala, itë tëqillahela të kun mura ijen, vë entëla të shërufë, të sënënët e vë të hejëtë, hëtë të arafë ke nësë fë kala, Të kalu, hua rëjënun salih për ekramuk Wa qada u lëke lë hawa e gjës Wa se u lëke vë me gjëllës Fëtë fudhejlim një jadi Ka than Ka than, po a nuk është që ti Kipi dashnihës nëjë dunjajës Sa që ti zbukurohësh për dunja Dhe shtirësh për dunja Pase ka than Kipëri ka Allahën Mos u bën Që punon për si e faqe Ka than dhe ti nuk i të ndi Ka than, ti kur për shtirësh Kur për marohësh Kur pëlluan rolin, e dikuj tjetër, djeri sa njerëzit të të njojnë dhe të të lavdrojnë, dhe dhe dhojnë, filani shumit dhe vëqëm. Shum. Filani, shumit dhe vëqëm shum të të nderojnë, të t'i kryjnë dhe tyrat, dhe të t'i apin hapsirë, kuvendeve, kuvendeve tua. Ka thonë, ata nëjmën të allaut kanë njoftë, më smukan allahu kishë rapi si vit atënë, anda i ruje e më një allahu. Më smukan e më një allahu dhe zëtë ndash një individ, ndash një më popol, mos mu më kon islami, qka? Qka mos mu më kon na musliman? Kus i shmikon? Apo, qku shmikon? E kim vërmeni shpesh o lezer? Dhe ka dhe figura tjera që e kam vërmeni? Se mos mu më spaskon ki popol, musliman, apo, gjithë qka kishmejt, pos që to shka janë sot kishmejt. Ketë këto tradita, prej të mirave, dhe vlerave, dhe moraleve, dhe gjërat e mira që kanë mbetë, që kanë filluar tashmë usbe, po lutim Allahun, inshallah, të na forcon si popull dhe si musliman të kanë mbërë bashkë Islamin në Gjashtë. Sepse Islami ka ardhur dhe i ka ujit këto vlera dhe ka ndërtetë dhe për më të mira. Allëse kjo është, kjo është Islami që ne kemo. Allaj futelim njëri i thot, "Peikat i emera që të kenë der." Ktu i ka folur mëave. I ka folur mëave ka thon, "Peikat i kë të kenë der." Ka thonem Allahu që leqë lalo, nemën penga me selallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ne ka moku kujt e s kë kujdes alo jeli bora kam e mërdna në ë llogari gjithashtu vjen kart nga Imam Ahmede ka, ka përmend al-Marruzi ka thon ia kanë përmend Imam Ahmedit se filan filani po do me takuë ë dhe Imam Ahmedi s'ka dashme të takuë dhe ka thon pse nuk po do me të takuë ka thon se kur po vjen ai ai po zbukurohet për mua edhe unë po zbukurona për ta dhe këtu sinqeriteti shkovën Në këto dozë ku jemi të kjo, është një transmetim edhe më ashpër se kjo. Nëse ne ka përmend Ebu Nu'aim al-Asbahani, i dituar për djatavën 18 të muslimanëve që kanë rrugëhet në vitin katërshin e 30 të Hijrit, e ka një libër të shkruar, të mbledhur, Hilyatu al-Awliya wa Tabaqat al-Asfiya. Ebu Nu'aim Ahmed ibn Abdullah ibn Ahmed ibn Ishaq ibn Musa al-Asbahani. Ditar i madh e jomën Ebu Nu'aimin dhe gjithashtu këtë transmitime ka parmen edhe imam e dhehebiju në livrën të i sjeru a alamin nubela në, Dersa, Eulia, në vëllimin e 7 dërsa Ebu Nuaimi ka parmen në hile dhul e ulija në vëllimin e 7 faqet 16 e 4 thot thot në ka treguar Ahmet ibn Asim se një ditë për ditëve janë takuar Sufjan e Thauri me Fudajl ibn Ejadim Allah e Mëshirov që të dytë dhe janë ullë në kuvend me zlis dhe kanë transmitu hadithet kika transmeto hadithe dhe kika transmeto hadithe dhe kanë volë do të dukë transmetue xherra fetare hadithe kuran tafsir thabkaya fi dhun me ka tudit fa qala sufyanu fa sufyanu thauri inni la arju an yakuna majlisuna hadha a'zamu majlisin jalasnahu barakatan ka than sufyanu thauri ka than un e shpresoi se çikim me xhlisi është prej mezhlisëve më të bereqetshme që jemi ul në një hap. Po shkak haditheve të këtyre që kanë thonë. I ka thon futoj në ijad. Ka thon tër xhu, ka thon ti ktah pse son? Ka thon unë ndryshë kam. Ka thon lakinni akhaf ay yakuna a'zama majlisin jalasnahu aleyna shuman. Ka thon un kam frikë se çikyt jet mezhlisim më i sherrri që jena ulrja si ove zërë hadithët të transmitu, tefsire të, të bo, të folë për fejë, me zhëllisi majhë errit, ka thënë vodajlë me jadi, e lejse në darte ila ahseni ma indek fe te zëjjën të bi hili, ka thënë, a nuk shire të piketa sa është ka e di për fejës, matë mire në zgjeve për më zbukuru para mua? Piket transmitinjëve që ka i di, e more matë mire me më makalëzumua, që të zbukurojt para meja. Ka thënë, Dhe une e zjej dhe fjalët Matëmida që i di për e thejes Për mu zbukuru për ateje Vini re kësa shpejt të ne vëzë Këtë shmetu dhash Ebu në aimi në rime ti Hejletu la ullia Me përnëmejnë me citat nga se fjallë e la Hejletu la ullia Dhe ka përmeni imam dhe e bion Në rime ti sjeru a alami Në nubela I ka thënë ti u zbukurove për mu Unë u zbukurove për ti Ka thënë fudajli më një jadhe Ka thënë, unë e të adhurova ty e ti madhurove mu. Unë të adhurova ty, ti madhurove mu. Pasaj, thëtë, transmitusi, thëtë, ka fillu me qajtë sufjanë e thëuri, derisa e kanë ngritë zonin të kajtë me, së në kanajtë ka qajtë me zonë. Derisa i ka thënë, ahjejë të një, ahjejë këllahu. Ka thënë, ma kinë gjallë zemrë, ma kinë gjallë komplet, allahu bëdha gjallëni. Shkëllë me zërë, E ka logaritull Ibn Iyadit, zgjedhjen e xhorave për më jau ban njerëzve, megjithëse hadithat i ka zgjedh. Ka thënë kët zbukurim që e bën, ka thënë që është adhurim. Është adhurim. Ka thënë ti madhurove mua, ata adhurova tyje. Megjithëse këtu nuk e ka pasur shumë shirkun, çka ku e kupton plotë njerëzve. Në këtu lorë jam pa pa ajo që shumë branjet nuk e kuptojnë gjunë arabët. Si tashova ti, pateta më një rrotë, ka thënë nuk më nuk e du kuptu pikë kësaj mesaje. Adhurimi për pejgamberin ka thënë taj se abdu dinar është malkuar apo është katru robi dinarit është së më shrekaj është që të për nehej do dinarit a në dhe që kohë futejti më një atë që ka thënë abet të një abet të një abet të një abet të një unë ta dhërova ty ti ma dhërove mu që kjo të zë ku t'i thuhet është zotit një zotit një robi zotit i ka thënë futejli tim banë më çsto unë ty adhuroj. Ma këtu e ka për qëllim që nuk kanë sigurt. Nuk dash, nuk u dashë çsto më vao, atë që kanë së vjenë thori, Allahu të ngjallt se më ngjalle, më ngjalle, ç'bjedë më ngjalle ë zemra. Kjo është ajo që ka përmend dietaret me kët në kët ë kontekst jeso ka thënë fudhail ibn Jahli ka thënë e njohur për për tina, ka thënë nuk ka ndonjë njeri që vjen edhe viziton apo takon me ta vetëm se kanë frikë se i zbukuroha. Leko dozë señor, se njerëzit zbukurohen po njëri qetrin. Leko dozë mund ta para mëndoni me këta kemi baket paralele shpesh për përsërisin që ngulitin nëpër kokat tona, në shpesh me e, e Thojna, që me këta po përfundojna, mos keni frikë. Ëh, a keni bogus që ndorsë? Po na son shkoj çish do koft. Aman jam i. Ose kjo është turp i mbar. Por ne keni pa po? mndarsëm thirr di kush ai kam u martu i kretin kam u martu e. ka me një hane hënës hallova tëra të jetës të kësaj bote edhe gëzimeve të kësaj martese mirpo ti për mëshku mi më ajo për hajër kët dashën thu son shkoj çdo kohë shkon në zgjedhkimish më të mirë pantallona më të mira apo keti më, më të mira pse mëshku mi më ajo për hajër njëri dhe kur vim gja mi as ka thotë valla u xhelu xhelalu vezë Me arë në gjami, me tesha të më të mira, është kërkesë kur anore. Thëtë Allahu gjelë gjelë, Khudhu zinët e kum fi kulli mes djidin, mërë një zbukurimët e tesha vet juve në gjdove në falje. Cili për neve, obezër, njëheru ka vesh për me fal në gjami namazin, njëherë, në gjuma barën, mu vesh, sikur ku shkondarësën. E me... Supozimisht me të piti kush Pse oba ka në veqë i shto A ma na se kena A kishku dhe njërë në darësën me trenerë ka? A kishku për tja vetëm A kishku në darësën dhe njërën me trenerë ka? Po thot zbambe se ati A kuptove? E po zbambe vladë në gjami Dikush thot Jo zbam këtu haram Jo haram Edep Edep Edep është mu vesh me teshat matë mira në gjami Pse? Sepse qatë të fëdojlim një adi A i cili vetëmi meritonë Më juzë bukuru është Allahu Subhanehu wa Teala Andaj për nga veri sallallahu aleyhi sallem Qishka arën të smetime në adhurimët e tina Se i ka morë teshat matë mira Dhe ka, e ka parfimozve të vetëm Dhe ka bo adhurim Ka dalë për parë Allahu Gjelle Gjelle fiula E luqim Allahun që Allahu ti pasën zemrat të ora Eman Allahu të sinqerë Namuthan Allahu Xhelal Chat nemos te zbukorojm as kujt përveç Allahu Xhelal Xhelalu, elusim Allahun te bareke we teala, që zoti jon Xhelal Xhelal na mundson që në veprat tona mos të ketë hise as tekat tona, as tepçet tona, as vetja jon, por të jetë vetëm Allahu Subhanehu ve Teala, elusim Allahun Xhelal Xhelal që zoti jon te bareke we teala, namundson që thejë ministrë të cilat veprat tona ngjitën në qiell dhe bën të pranuara te Allahu xhël xjelalu elucima allahun te bareke ve ta zoti anxhel xjelalu muslimanut kudishan allahut te ndihmon puqara askandor nevojtar bunya kete te me te veja te semul te gjitha allahut xhaxh qarahmetiva e sidomos blaziton ne gazza allahut te ndihmon rahmetina ve tashlom beta allahu xjel wal armi kunet te shpartallon e qulu qouli hadha wastaghfirullahi li wa lakum wastaghfiruhu inhu ul ghafurur rahim walhamdulillah rabbil